منافقا لا الله سرى والذين آمنوا ودا وكشانا شر المؤمنين وبا يخدعون إلا انفسهم فاعديد كنك بما كرر دخل الظالمون سرى وردی کې کلام دایر کو بین النفی والاسبات وما یخدعون نفی الا انفسهم کی اسبات دے نو داد اختصاص فائدہ ور کئ چې بس دئ د ځان سردرکو کئ نفی دا او ایجاب دے انما ولا تحل عاقبه الخدع الا به رانا ذل بنشي غلسا جامد دوكي مغر فدي <تصفيق> زك يوم ها وردى ومن خدع من خد لا يخدع فانما يخدع نفسه من خد خدع من په ما یخ د او نفس شوڅوک چې دوکه کوي دغ چې سره چې دوکور سره نشي کې د نو د د ځان سره دوک کار داما یفو دوکه خدا غچا سره کې بیچ یا غد بوا ته نو خبر نه ده او کمزار چې د باتن ته نو خبر ده او تور سره د خپل خیال او ګمان مطابق دوکه کې لدا د ځان سره دوکه ده وما یخدعوا الا انفسهم او دوک نه کودي مګر د خپلو ځو سره وما يشعرون. او د پوږ نه چې د د خپلو زانو علماء الکلی شعور ستویدہ نفس ببار بار راضی <تصفيق> او او مای شورون د دې کی جمله حالیه را او ما یخدعون الا انفسهم غیر شاعرین بذلك او د ایدو کنه کی مگر د زالو نصرہ پدا حال کی چدئی پدی پوہی گناب دے ادراک دے شعور مانا علماء کری الادراک بالحواس الخمس الظواہراک شعور و ادراک په حواس خمس و ظاہراو سراک او كلا شعور فما ناد علم امراضي وما يشعرون او هالدادة چدئكوهي هناك يوبلنا كارخين منافقان ذكر كي في قلوبهم مرضٌ پاس جوړونو جذوی کې مرض دې فزادهم الله مرضوا دا فزادهم الله یا جمله خبري يدا زيات وذوي لرا الله نورم بيماري يا فزادهم الله مرضوا انشاد او جمله دعائيه زیادی کی دویلر الله بی مارید وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ نَوْدِوِدَ پَارَ عَذَابٌ دِهِ دَرْدْنَاكِ بِمَا کَانُوا يَكْبِبُوا سبب يدا يدا. دا سبب یدا و ما مصدر یدا او فعل ناقص د دوام او استمرار د فارو اے بی سبب کذب هم بما كانوا یکذبوا فسبب دهرا چې دیرو و ينكدي ای بتکذیبهم الرسل د ی بیا او ته د دروغو نسبت کويګوره یادې مبارک و د ژونو کې مرض دی زونو د دوی کې مرض دی دا مرض شک دی نفاق دی بعضې دریا لپ د ک کړی بیماری د دریا کاری حريا كا حيدا ابام قرف بي وي والمراض عباره المستعاره للفساد الذي مرض دي دي کې عبارت ده مستعار ده هغه فساد لر چې دوي په اقاعدو کې لري دا یاداله په دې کې شاک یا نفاق دے یا جہد دے انکار کئی یا تکزیگ دے شرح ہے عقیدت التحاویہ کی وئی چه مرز پدوک اسم ہے مراز دو قلوب وئی پدوک اسم ہے پسوک اسمہ نه امراد ق نوان مه د شحتوه مه دشهوتې وکلا هم مزبورون فيقرآن یو ته مرض د ش ووي د مرض دشهوت <تصفيق> <تصفيق> دی او دواړه قرآې زی کرد دي ګوره مرض دشهوتې ځکر کړي سره احضاب ای یاد د دو دیر شم و فلا ته خځانه بالقاولفایت معلدي فيقلبي مدون زران نه وولوي که ضرورت دي او د پرې نهافله پردي سړی سره خبرې کوي نو داسې د نرمرم او د ناز خبرې م ورنطم با پیداشی دا غسری چیز لکه مرز ده مرز و شهوتهن دا مرز دا شهوت قرآن ذکر کړی دی او دیده که مرز دا دا شبهه ده ل دوی په قلوبه مرض د دې جنو کې مارز دې د شبهه او د شک دریا او د نفاق او دا مرزي بل ځکه چې ذکر کړې وګورئ یو لا یو لا سمه فارقې سوره توبه وګورئ او آیات وګورئ داږي نمبر ذَلِكَ مَرَضُ الشُّبْهَةِ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الْعَذَابِ هرچی آغا کسان دی فی قلوبهم مردن چپزرونو کی مرز دی ای نفاق دی شک دی فزادتهم رجسن نوزی آتوی دوی لردی او صورت نازلول گندگی الارسی هم سرد زڑی گندگی دوینا وما تو امر کی گی دوی وهم او حال دا دی چې دی کافر وی مرغ راځي او دې په حالت د کفر کی وی شرع تو توهاويه کوي مرزونه فضودي خناکار په کې کم دي وې دا مرز د شبه اردا او مم مراد زکا مرز د شہوت یرجا له الشفاء بقضاء الشہواء داغی د شفا امید کی دیشی چی قضاء د شہوت قضاء شی پوروالی شی او مرز الشبح لا شفاء لہو اِلَّمْ يَتَدَارَكْهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ د شوهه د مرض شفالښت ک الله په خپل رحمت کې راګیر نکی روینل غاړي د ذلت وې زړونو کې مرست ده اغاصه تلحفان کې د ازه علامه حافظ ابن قیم رحم الله یو دو جلد کتاب ده د دې په 113 صفحه کې وایي وَيَلْبَابُ الْعَاشِرُ فِي في الْقَلْبِ وَصِحَّتِهِ. دلته خبره. ته پسند تشنس فشل در فش. ته په بیا دې ته نکېني. أنت کې؟ هلته کې؟ شوف. هلته کېنا. هلته کېنا. ته ځنه بدلې وشه هان. دې توجه کوئ کله. وی لسم باب د ده ضلپ بیماری او صحت کې دا وصل که پتلے گی چی بایی بیمار ده او ضلو روخ ده نئی فرمائی یو اندام د اندامونو د بدن نا د او خاص کار د پااره پیدا شوي نو نوکه دا کار او کېږي اوې الږي دا نخه ولامه ده چې دا اندام دا درست او چې دڅ د پااره پیدا دی کا کار په نه نو معلومه شو چې دا اندام بیماردي لکهسترګې د نظر د پاارهدي نوکا نظر پی ننیدی کی بیماری دا غبون دا اوری دو دا پار دی نوکا اوری دل نکی نو دا اندامون بیمار دي لاس دې دنیو دا پار دی خپیدت لو دا پار دی نوکو را دزر مقصد دی دا اللہ مارفت او دا اللہ طرفت انابت و رجوع او زړه مقصد دې د اخرت سوچ او فکر د کوزړه شته خد الله د معرفت نه خالي دي الله طرف ته مينه نشته د اخرت سو سوچ فکر نشته نو دا جوړ بیمار دی تاسو سره رکه دې خدای دې لپاره फायदा شي د الله معرفت زه نه د دلته و زړ چې د پیداو د پااره پیدا او چې د الله معرفت د غ په کې ش او دمان پهځې په کې نفاق دی او دی اخلاص پهځې په کې راد ده حافظ بنی قیم رحم الله اغاسط الفان کې وي وبل جملهفلقلل ب صحی هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وي حاصل د دا كلام د دا دا سيز لبسي چې د ټول قص الله طرف لوي تو سوچو نا فکرونا ناس تپاستا ټول غمونه یو غم جوړ کړي چې هغه د الله درضا او د بخښرت شکر دے او محبت ټول د الله سره دی ف قلبو صحی هو لري هم كل هو فله وح له وي پزړو د دوی کې مرض دی ش د نفاق د ریکاری د هم الله هومر یا و... دا جمله د دا جواز دی چې ګوره داې د دشمنانو دشمنانوته خیرې کولیشي د هم الله هو ش کووه زیاد دی کې دو لر الله د مرضو اگر آیات کی دلیل انعلا جواز دعایا للمنافقین زکر داد اللہ مخلوقاتو کے ناکار مخلوق دے یا فزادہم اللہ جمل خبری وا زیادی کی الزیادوی دویل را اللہ دا مرضا زکر الله دے شفاو دے علاج دی کتاب را لے گلے خودا یغیتا نزدی کی گینا نو لا الہ مرض نورم سوا کی گی نورم مرض سوا کی گی باز علماء ویزنونو کے مرض دے زکر بی سکونہم الہ الدنیا وحبہم لہا و غفلتهم عن الاخرة واعراضهم عنها زُنونو کې مرض دې زکه دنیا تا سکون او دنیا سره ناجیز محبت دې او د اخرت نه غفلت دې او بالکل مخړول دې بالکل مخړول دې لگور زلونم بیماری کی دی آیات مونږه وتا سولدا ووی جنید رحم الله قال دې کې مفسرین ذکر کړې او قال الجنید رحمه الله علل القلوب من اتباع الهوى كما ان علل الجوارح من مرض البدن وَإذا لدي دا دا لدي دا و ایدہ جننن بيماري لغي د خواحشاتو د تابې دارينا زر ته بيماري لغي ته الله او رسول نه مانی خد خپل خوايش او طبيت مني و ایدہ اسمان د لان دي د سمکه د پاسا د خواحش نه لوی معبود د خلقو دښتا اگر چې د خواحش معبود کله د عبادت شرک ترش او کله ګناه ترش کله خلق د خواهش پسی په کفر او شرک کیږي اکل ګناهونه د دی الله او رسول یو سوې او زيده خواهش مړي حوای افرئ تمن تباع الها هو هوا هغه کشته کته چې د خپل طبیعت نشه کړي الہ زان ته جوړ کړي إله العالمین فرمای دای زونو که مرض دے فزادهم الله مرضوا ها څه پورتو کې د دوه مانا غانې وکه کوم چې مونږ کې تعال وبچاو یو تو کې یو وبول شوږي ها یو کا خپل تیس ها د دې کومه معناو کا ها تور په سیدا بلو کا بچې نه تخه یو ماناو کا داخدو ککنه او څلزو په معنی کې سفر وکړه ه رب له معنا ور یو جمله دعایي ایا دا یو جمله صدا ان شای یو جمله دعایي ان شایي شو او دعایي ان شایي شو او دومره جمله سشوا خبري شوا چې د دواړو مانو په فرق پويږي ولهم عذاب اليم او دوی دफार عذاب د دردناک الیم فعیل وزن له او وزن فعیل کله په معنا د فاعل راجی کله په معنا د مفعول راج د په معنا د فاعل درد رسول کې لري بازی مانا خړی مول امر ها درځ ورته رسول شی ویل کې او حدیث کراغلی وی جهنم الا تفریاد کو د جهنم حا چتره مشکل کو شا او خالق سوک دے وی ربي ای زم ربا اکل بعضی بعضن باز اندامونو می باز لرو خړو وی ربي کریم ورته اجازه تو کو جهنم ندو قسم دیو گرم دی او یخت دی یو ص په اوړي ک خلله بل سر کې په کې. نو دا اوړ د د د سا اثرات تا ګرمي د پارهخ نومر نور صبحابوي نو د یو شي د پاه اصاب کره جوړ دی شي د رسول الله دا ص بم دی اکه تاله ظاهران سختارې بلشي بوي د یو شي د بي اسباب برد جوړی دی او دا پهجمع کې سخته یخني. ذ یخ جهنم د ساسدی اثرات دي بازي عليم په معنا د مفعوله غشته اگر چې دغه معنا بازي علما و خو خوخه کړی نه را عليم ولهم عذابن عليم او دوی د پارب بیاذاب دردناک بما بی کانوا یغویبو بسبب دا هغه دې دروغ وي باسببي عوام مزذري او اې بيسبب تکذيب هم وګور قران دا څه ویلې چې بس چې کیسې بیانای د چا مو ولغکني وله وې و اذا عذاب اليم بد دروغ د وجلي نن غو دروغ څه کوي نه کنه مولا تعلیم فروي ايو ټوکی مولا وګه غو لا ني چې دروغ نو یې منبر د پاسه وي قران مخې د اوهای درسم چاړه وڅکي قرآف درس هم کوي د روغ موي نلنتا شکر دي په لور وري زمون د بناټ ټول واره دا هدا فائدې شمه د همو له درس سره جوړيږي نو روزانه سرکار کوي څنګه چې مو وینم په باتھ روم کې ورځي ا میاوی مونږ دې نه کړې کو ګیدې شي پیریا تر دې پیریا غوځ کړه دا دی چې موږ سره باقراوای تاسو هغه راځو یابای چې سره باقراوای لکه یې ګینو پیریا نی نو قرآن تم ناش بیا وېلې من نصیب نشو چې ته په سلو کې یو کارواله جوړ شي چې اوسره قرآن مو د وروغم موي نو مدن انکریبلې یو مدرسې باتھ رومونه بن شي سچې مو ویناو کې زه هران پدې چې کور کې که چې کوله خو به مور په لړ په یو صورت یې پښ د زنانه پپړو تړله کنا یو ردي چې باثرم بنکړې وی بلل دې بوي چې دا جوړبې دی ماو کې سفرل څه راځي سو کوي څهړای پسته چې مدرسې دا راشي دې نیت باندې چې بيد نور خانک بن پریشانه کوه هکوي دروغ طالب تقریبا د کار لکړې مني ګره د روح ګناه کبیره ده یو حدیث بتا سولمه خه دراشي و افلانې گنا وې چې مسلمان گناهګاري کوي با هم مومن چې وي دروغ بنه وي وې په ربانه تاسو لپاره چې دا شرك للیو گونادا وې دا په الله دروغ جوړو دي شرك للیو گونارا الله وې شريك مې نيشتا او بشرک وې هو نا غاټه افلانې او فلانه شرك دي وې بدعت ورپسې دوي ما گناو لیدا دا, دا په پیغمبر دروغ جوړول دي وې کار خیر دې نبی ته خبر ورکړي دا دو گناهونه نمبر وار یووند په څیر دیو چې ډېر خطرناک دي دا غي اصل بنیاد د دروغ جوړوي دروغ ګور پټو کوم سم ګناه دا اوس دغه شانم ګناه دا دې معاشره کې دا بازار والا لیندین والا وای وای چې دروغ نه ویني وخت تیریږي او شریعت وای چې دروغ وی خورسې تباہ बर्बाद کړي هرڅه دې څکل تباہ बर्बाद وکړ دروغ وګوره ټکو کېم نه و نبی رحم السلام په عقور کې ملماو احادیث مبارکه او کراغلی د هغه فورزانانه چې کم کې نبی رحم السلام ملمدي وړوکی بشیل وای راشه در په کوم کو تاسو خیال وی مور کله بچی ته وای ماشومې لور ثوی راشه صدر کو دا الله حبیب ولې سو لور کې وی کجوري ورکو وی خبردار ک ماشوم لدی وی چراشه صدر کو م ور نه کل یو دروغ په در باندې وکړېش او ماشوم له خدا سی ویل خطرناک پدی دی یو خبر دروغ در باندې وکړې شو بل د ماشوم تربیت غلط شو او ماشوم یې زماد امور دروغ وای ازمان افلار لیکاو نه دروغ وای نو ګټي دروغ وای کې صفایده نه وی دی بولی نو غدن د ماشوموالینو دروغ لاسو په دروغ ولې سیار کو دیو جنګور ته روغو نزان ساتل خاص کر چې قران تراغلی دې تناسی نو دروغ نه وی علم بمواله نسکی دا مدرسې نه زمار نه بلدا ناخذ شیدتنا د دې خدمت ته پاره یو سره مقرر دا د ټولو کلیمه واده و ده قسم دې دې ته یو کافر راغې مونږه باندې کولو د شریعت نه خلاف کو مسجد نه وکافر نه باندې کې الله دې مونږه تاسو مسجد نبوی د ګوزی کاپې التری ازل جننه ده الته اسری باندې لیکې دې استوانه الفود تا دا, دا کافر و وفدونه چه براتل رسول اللہ بدل تکین ورد قسم د پخبله بی خدمت کولو دن پا اخلاق کو پیلاو شوئے دا کافر و وفدونه براتل اگستنی تسوئی وستوانتو لفون تا دا, دا کافر وفدونه براتلل او دا اللہ دا حبیب اغ خصوصی و سیتونو کی دا و سیتم دے خصوصی و سیتونو کی دا و سیتم چې دا زون را نو داسې به خدمت کوي لکه چې کو بل باندې چې مدینه منورې سره عزيزو د دین په خاطر راغې نو یې را خدمت به څنګه کوي چې څنګه زکو الله حبيب په خپل خدمت کړي هغه خدمت او صحبت به خلق ذمره متاثر کړي قسم ده کې صحبت نه بلا فکر سوچ سوچ یا یاو مسلمان شوه یاد اسلام بارکی فکر پر شوه جدا خو په حدیث څوک چې لغون دې الله د حبيب په صحبت کې ناس ته دې اسلام روڑے یاد اسلام بارکی په سوچ فکر کې اخت شوه لګره دروغ ډېر خطرناک شه دې ګره دې حدیث کې راغلی دا حدیث سندن صحیح دې قبا دې شان نزول ذکر کړي نو هغه واقع او لمالکې کې سندن ضعیف ده وإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي وَالْكَذِبَ يُهْلِكُ رښتیا سړیت دنیا خیرت و قبر کے او قبر کې نجات ورکي او دروغ په دې درو وړو مقاماتو کې تباہ کوي د دې اوシャレ نزول لبا او ذکر کړه فوغ روایت کې شارحي الویس سندن څخه شهره ضعفته وای دا نه حبيب ګره دا یو مسند او دا بدلالې یقینی او سره ثابته ده دیونو غټو حیوانات هم پیژندو چې رسول الله علیه السلام د الله رسول دیونو پیژندو الله حبیبو ای زو سمغه کانی پیژنم چې ما باندې مکه مکرمه کې سلام مشول د الله حبیبته ای دې السلام علیکم یا رسول الله نبوت نه لیداو نبوت نو ملاو کانو مورثوي سلام دی پتہ سو یاد الله رسولا ونو پی جندو نو د الله حبيب سحره روان دي او پرسي आवाज او شه رسول الله چوي کتل سي سيدک بیا आवाज بیا او چوي کتل نو یو سو ورتا आवाज نه کوي دونه ده لن لغکاری و دره سوي لیولي پړې پکې چوله آغاز ناور د الله حبيب رسول الله زما ددي غر لمن من کې بچ او د لپ ورکو وخت دی نو د اللهبي <سؤال> ورته وي ته خو دښکاري دي وې د د د په ملکییت کې راغلی د څنګه تا پریزم چې ته بچو لپې ورکې لا ورته و نه زمانت که بیا را ظم څوکه پریزم نه زمانت م وکه د الله حوی دغااړې نه ورته پړه کولا وکو په منډو منډ ولاړه تاریخ داب دکریبه بچو ده زر زر پيوس کوي د رسول الله په زمانت کې راغلي کوئی بچو پي نس کوي چې ضمانت کې تاخير را دي واقصر انا تاريخي واقعيات د البدايو ونهایه امام ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی بدا الله حبیب ور بیا هغه ډېر ډېروله په اړه کې چې دې کې خقاری راوی خوش چې وی سیدالخائنات سره صدق مسئولیت د الله د راستې یو قربان کړي خو خې ته علامه سوید الله حبيب لوور کا ای فرانو سويزه قلوب چول په یو ور کا او یو جمله وی ان الصدق ينجي والکذب يهلك رښتیا سلیتہ سکې نجات ور سورة توبك راشد وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّوَادِقِينَ سوادقين سوق دي اصحاب در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم قاب بن مالك رضي الله عنهم وَيُزِدِ يَوْلُوِي غَبْنَ اللَّهِ پر اشتياو خلاص الله عليه وسلم ترمر بسنكم دروق بنوا ننزمون جولا معاملات د مولا د طالب داوا مټوره پسر ور و لګا په درو ور و نو مصلمون دې دې کی روانه کړي خبر سمېږي پرشتیاو او دוריה وخت راتورانی کی په درو غو باندې وی ولهم عذابن الیم فی ظفر بوی عذاب دردناک بما کانو یقربون پاساب د هغه چې دای دروغ وايي دای ز دروغ او په سبب دای له وازا بلی وي الله دې موږ او تاسو ټول د دروغ نو شاتي بیا ګوره دروغ غسل دروي چې مسجد کې او بای او چې قران دې مخې نه او چې روته په لبی سفر کې ساسو د سفر سفر مبارک سفر دې تاسو قسم وخوري دا خبره درسته نه کنه تاسو چې د کتابزي نه د قران د ذکر له پاره راغئ بلایو کو درته وزر غوړولي ا بھائی دا الله حبيب حديث ده تاسو الله لاره کې دعاګانې قبلي کې خوچو کوي کنه ا بھائی دعاګانې قبلي کې تاسو د ځان د ومت په حق کې صبر صبر خلق مو لوي وي وي کوي ز کای وی دې ټول راز څنګه موږ ته ټول درو ووای تا وای دا د تششيج یو ګنټسوم درو کوي او اس یو ګنټي غي بت کو وي او اس بو پر دې دعا او کو نزان دې شي زونه بالکل پاک کای دلته اهلیل مو یو مثلا ذکر کړي اهلی مو یو مثلا ذکر کړي دا چه دبی علیہ السلام دم منافقان ده ده و ذیقتلنا الی بندوا و قتلوا لنا سره دین چه ایدم چې دا منافقان دي دا الله حبیب چې کړی او مطلب آئے کې فایدین و خرج دا واورای یو قول زاده چې دې زقه نو وجل لانه لا یعلموا حالهم احد سواهم ذذي ذي حال نه پیغمبر علیہ السلام نه بغیر نور مؤمنان نو خبر وقد اتفق العلماء ولا بكرة ابيهم ذو علماو پدی خبر اتفاق ده چې علی ان القاضی لا یقتل بعلمه قاضی د د قضا په عدالت ناشته خو د په خپل علم قتلون لک یادی په لور غورای قاضی لا پتا ده چې دا قتل دی قاتل کړه هو غواهان نشته د په خپل علم فیصله نه اورای دی په د شریعت څخه غواهای نشاب برابر دی غل ولا راغلې قاضی قتل ولا. خو قتل یې د خو په غل د اقرار شته او نه غواهان شته خپل علم به لاس لا پرې کوو حکم نه کوي اتفاق دی دو لما او چېلهقاي لا یاقطلو بعلمه هپ شودي یو وجبانې د منافقانو حال بغیر د الله د حبیبنا بل چاته نو معلوم د دی نور خلکو ته به ش شوبحات را تلل چې دا خوړی دا سړی مونږ سره په جمعکې ولاړه دی کلیمم وي او دې خو باندې اقامتونه مویده پیغمبر دزه قتلولو لولي حکم وکوه نور خلق په شک او شوبه کې شي لکه نن موږ ټول دنیا په شکاوکو کې اچول مسلمان رازیو مسلمان وجدي نو کافر وي موږ مسلمانې ورخپل مرګ لري پرې موږ به سفرېږي اوبه وایي خپل مرګ لري پرې موږ به سفرېږي نو خلک د اسلام نه یو رکاوټ ورته جوړ دی یا رکاوٹ دویم قول او روکا و اثر ته جوړ ده زم قول داره او ذا د شوافیع العلماء ده ذي ويل ان الزنديق هو هو الذي يسر الكفر ويظهر الايمان يستتاب ولا يقتلوا ده شوافیو مسلک داري و يزيدي کا غچالوي چې ده كفر او ایمان سرګنداي ددن په تووي مطالبه کي دي چې قتلول لشي ودا منافقان پدي عقيده باندې زنا دقه و و ديد قول مطابق يستطاب يستطاب ولا يقتل دریم وجدان دا وېزیوجینان نو وجل فدی کې مصلحته چې خلکو زرونو کې الفتوا چي او خلک د الله د حبيب نه متنفر نشي بته نفر نشي د وجنه د منافقان قتل الله ای دا آیات کې وي زرونو کې مرض ده علامه حافظ ابن قیم رحم الله یو جل مختصر کتاب دے کزان نمو پیدا کو الفوائے دی قرآن دا یا تونو سمال غلری تیرلی دلتم دے دل دی آیات بارکی وئی ایک نمبر صفحہ کے فی قلوبهم مردن حافظ سے فرمائی و يقول أنه سنوات بماري لغي ابدا لا يزال من عبد بعقوبة أعزم من قسوة القلب والبعد عن الله الله يو عذاب و يو بندن لا يمكن أن تقول لدين الويد لذلك يزال ورتسخ بالكل دلا ملاقات دا اعمال طول یډ رایا دی گنا دا الله وايي د دې لویز ورو ده صحکل پټولو عذابو کې لوی عذاب سره زي صح وي خلقت النار لذابۃ القلوب القاسیه د جهنم مور پیدا کړي شوی دی چې دا صح ضرورت ویلې کی او ابعد القلوب من الله القلب القاسی د طول نه لرې زړه د الله نه صح زړه زړه سخته د په چارو هم راضي نه پزان راضي بیا وې وی وې دا قسل قلب زړه چی سخشي د سترګو کې قحط راشي دی نه اوخ کله څو دا کم سترګو نه څو کې څو یي نه زړه سخته نه بلکې نرم رپ دي زړه چی سخشي زړه چی سخشي کې د اوخ کو ته وې دوه قحط الحافص سبوی ویزره په سنور خبرو سختی صوبانه حافظ کریم الرحمۃ اللہ ولی و یو چې خراق د حدنسه واکه خوب د حدنسه واکو خبره دی سی واکه خلکو سراسه بے ساح اختلاط کې الله سنورونو هم کې رشتہ نه کنه بای یو پکې دي شتابای فراق دیدید سیوا کو دا حدنا ستاک دید سیوا کو خبری نو خبری قطلبا و طالباتا نو کہینا ابھی ازانانا قو بلکل خبری نے کہیا نو کلام سره زړ سختی نو گورا زل تا بیماری لگی لکا بدن تا بیماری لگی شفاء بسي و شفاءه في التوبة والخمية الو بمار ده نو شفاء پا توبه كدا او شفاء پا تقوى كدا اذا دوارت اي قرأ کل دوائي ده بماري مفاروی خو ترخوی نو سلائي و انتقار جورنی توبه ترخه دا. او ده تقوام ترخه لگي نواغ دوائي سوكس کی زړلو ته زنګ لږ لکه څنګه چې آلی اوسپې ته زنګ لږي او دا زنګ چې لری کږي په ذکر او تلاوت لو برګونډږي لکه بدن چې برګونډږي او د د د زیرت جامې تخواوادي ړ وګې کږي او تګ کږي لکه بدن چ وګې کېږي او تګ کېږي دغه زړوم بيماريږي لکه څنګه بدن ته بيماري لګي بدن ته څنګه بيماري لګي دلته فرمای زړونو دوی کې مرز ده نزيات وی ویل الله دا مرز ده دوي یا زيادت دي کې الله دويتا دا مرز ده دلهم عذاب اليم او د پارا ازاب د دردناک بما تنو یکذب پس سبب د هغه چې د دروغ وی پس سبب د دروغ د دو دو وی و اذا قيل لهم کل چوه لشی د لا تفشدوا في الارض فساد ما قوي پس مکه کوي قالوا ندم منافقان وای ان ما نحن مصلحون बेशक مخ اصلاح کن کیو لفظ فساد راغله فساد ستوي نمام نصفی په تفسیر مدارک جوئی والفساد خروج الشیئ انحال استقامتی هی وکونه منتفعن بھی ده فساد سمانا ده خروج الشیئ انحال استقامتی هی راوتل د شیدی دا غیذ حال د استقامتنا و قوله منصفان به او دین رووت چوشو فائدنه حاصله کی امام قرطبی و الفساد ضد الصلاح فساد س توید الصلاح ضد او حقیقت د فساد سره امام قرطبی وئی العذول ان الاستقامه الى جدها مایل کی دل دی استقامت نا اغاز دی استقامت تا منافقان نو تو از مکه کې فساد مکوای مکه کې فساد څه دی کفر مکوای د کافر سر دوستی مکوای خلق دی ایمان او د نبی علیه السلام او د قرآن نتسلسک و ایمار فساد سمعنا شواه؟ ها باید سشواه؟ ها اه فساد معنا سشواه؟ ده فساد معنا ده امام قرطبی و لا تفسدو فی الارض بالکفر و اهله و تفریق الناس یعنی لم صلی الله علیه وسلم والقران فساد ستوی بای کفر مکا وای د کافر سر دوست کی مکا وای او خلق د نبی اسلام قران نا متنفر کا وای ما زمکا کی اصلاح راضی په ایمان او په دې او کفر سره د کافرو دوستۍ سره یو سره د کافرو سره د مسلمانانو مقابله کی دوستی ده زه پزما کې فساد پیدا وایي خلک د قران او د نبی دې السلام نه متنفل کوي وګوره فساد نه مراد کفر او عمل بالمعصیت شو دما مبل علییهقول دی دی کې مفصلب ذکر کړی لا سوې د فلم په مکه ک د الله فرمانی م کوئ د الله نا فرماني چې څوک په کمه مرتب کې کوي د په مکه کې فصاد کو وي د الله نا فرماني چې په کمه مرت کېڅوک کوي د په کې فصاد را ولی ابنی کیر وکانه فتصاده همظالی کا معصیت اللهی فساد ص د الله, اللَّهَ نافرماني ل لأن همن عاصل اللهفل الأرضوي او اماه ب معویت فقط افس د في الأرض چا چې پهمکهې نافرمانی و ک یا دنافرمانې حکمې وکوو نو د پهزمکه کې فصات کولاکوو ځکه زمکه کېصلاح راضي په توت زمکه کې صلاح رازي دا پتو اثره کله چوي لشي دويتا فساد مکه وای پزمکه کې اے فساد زمکه کې مکه وای ګناه مکه وای د ګناه حکم مکه وای شرک مکه وای کفر مکه وای نور ګناهه کوي ورو بدعات او د الله او د رسول مخالفت مکه وای قالوا نوای رام منافقان انما نحن مصلحون و बेशक مڠ اصلاح کو فساد تلم دسکي کو د اصلاح کي هو ايدي ته بويله شلچتا سو خدا کافرو سردو ست رام منافقان ولا. او الله هو سم سمر آیاتو کی ویلی چې د مؤمن دوشتی بد کافر سره دی ځکه دې په نو غره یو څو دشمن شمل وی یو دې ورته پلانې کړه دشمن دشمنو وینوستا خیر فقې دی شي او چې الله وای دشمنات دې الله سوې الله وای کافر ای ایمان والو ستا سو دښمنان دې دې منافقان رو به یره مو کافرو سره دوستي وکاو مو د مومنانو د ځې په مرګه صلح وکاو دا دیسر چې موږ مدارات کوو مینه کوو نو ځا موږ مسلمانانو دې رائے او ځې کوو او دا اهل کتابو مؤمنان رائے او ځې کوو ورته اصلاح وي الله او ارتفاساد وي ا دای د کافر و دوستای ته اصلاح وي ویل د دوستای ته اصلاح وي وای د این ما نحنو مسلمحون بیشک مخ اصلاح ک ان کی اب ګر فساد نه منع وکا جنت لباغ سوزي چې داغه فساد کوي نه بلکې دا فساد اراده کوي نشتا سوک چې فساد کوي یا اراده دا او غیل فارق کوي جنت داغه نه دي وګورئ شلما فارقي سوره قصص شلما فارقي وګورئ سوره قصص اوات وګورئ داغی دريات یا یبن بریا تو ګورئ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 کلکت دارو لاخیرتو دغکور داخیرت چی جنت دے نجعلوها گرزو منگ داکور داخیرت لِلَّذِينَ دَهَغَ كَسَانُ دَفَارَا لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا چِغَيْ اِرَادَنِ لَرِجِ سَتَكَبِّر فِي الْعَرْضِ پَزْمَكَكِتِ ولا فساد علم د فساد اراده شتاب وګوره جنت چا زه دے هغه خو متکبرین خود لې چي خو را دم د تکبور او جنت چا زه دے چې خو فساد خود نه کوي مفسدین ني بلکه پزړه کې د فساد اراده مشتا چې چا ويني لن حق دوي کې د چا مال دی او چیری د الله د رسول نا فرمانی دیو کی والعاقبۃ للمتقین او اخیر د خیر او کامیابی انجام د دا تقوا دارو د دا پار دے دا آیات او یومر ابن عبد اللذیز رحم الله چ وفات کیدو د دی آیات ور د کولو عدل ي پر ویلو ویلو کی روح د بدن نوتې دل قدارل اخرت نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين اموږ له وظیفه فکر وکړه ارشو ګرمه تاسو څو د جنت مطالبه کوي جنت د چا څوک د تکبر او د ارادم اراده ملري جنت د چا زه دے څوک چې د فساد اراده ملري او جنت د چا زه دے ولعقبۃ للمتقین اخیری وران جام د پرزګار او د پار دے نوبر ابن عبد رحمه الله دا آیات مبارکه ور سکو نور روح د بدن نووتو ادي سره وسلف الجدل لو ایلو خلق د دې آیات ورث کړي او دا آیات د جناوی ګور جنت د چا زه دي دا بالکل د زارت کتل دي جزبه کې با کنه ما وې جنت دا چا زه چني پزړو کې غرور او تکبر شتا او ني ور دشتا او جنات د چا زه دي نو فساد کوي ني ور تهي دشتا نفسات کوي او ني ور تهي را دشتا الا خبر شي انهم بيشکه د منافقان هم المفسدون امدوید فساد کون کی علا خبر شیئ انہم بی شکدا منافقان هم المفسدون امدوید فساد کون کی دے خود کافر و تعلق دے او دے او یرز مسلمانان او ددوی پو منز کے سلح کو ویگور ام مفسد دم منافق دے جب بخلق الیمہ او دزلو جوړ ټول د کافر سره د دویستي دا غي سره لا ولا کې لیکن دای پوهی غینا دیر وسیات کیو بل نقصان ذکر کئ وایدا قیل لهم کلہ چو الیشی دی منافقان تھا آمنو ایمان روڑی کما آمنن ناسو لکسنگ چی ایمان روڑ دے نورو خلکو کالو ندائی په جواب کیوای انو امنو آیا مونگ ایمان روڑو کما آمن السفحا لکسنگ چی ایمان روڑ دے بے وکوفو ألا خبر شيء إنهم بيشكدا منافقان هم الصفحاء أمدي بيوقف دي ولكن لا يعلمون لكن دايبوهي جنا إي بيوقف دي هو بخبل دايه او بل داغي ناکاره خو ذکر کو منافقانو وتبو ویل شلیمان روڑے کما من الناس لقد نور خلق ایمان روڑے دی وی الیاس بالله داخ بی وقفلی کما امن الناس ان الناس،, الناس کی سوک مراد دی او ذا کما امن الناس دا کاف کما که دا لفظ کاف پمو دعو نصف که دے زکدا سیفت دے دیو مصدر محزوفا اور تقدیر دا آیات دا آمینو ایمانا مثل ایمان الناس آمینو ایمانا کما مثل ایمان الناس او داما فکه مصدريه را نوورا تقدير دايات مو او رجا امنو ایمانن مشابهه الناس او ما فکه کا فقیل مشی نمانا به داسیشی حق کو ایمانکم کما تا حق قایمان الناس خپل ایمان داسه مضبوط کړئ لکه دې خلک وي ایمان چیرې چې اخلاص وي پکې نفاق پکې نوید. امام رازي رحم الله وي ایمانا مقرونا بالاخلاص بعيدا عن النفاق دعناش نه مراد رسول الله عليه السلام دې وممعهو من المؤمنين مطلقا لقد قال ابن عباس رضی الله عنه ما قول ده امام روح المالي ذکر کړه الناس نمبر سوق دي رسول صلی الله علیه وسلم وممعه من المؤمنين مثلقا دم مؤمنا دی پاکی ذکر کل اگر زه تهي الناس او جمله اے اغا الناس په دې صحابو او په نبی اسلام سنام کې را باندې کړ وې دینه आपले دغان کسو کناس وې او دا غید الله د حبيب او صحابو غلتي عقیدہ ومن نه د الناس به خارج دي دا الناس نه سدي دا غې نه خارج دي چې ورثار سنم کې دي وې وای په الناس کې دي انناس کی داخلک ذکر کل انناس کی غئی ذکر کل لګورتا ایت معنی مووردا وای ایمان راړی د خلکو دی ایمان هونته اخلق نہ سوک مرادو اوه اسلام و صحاب دا رسول صحاب او رسول الله علی السلام نو موږ وتا ایمان راړی خود صحابه او هونته نو معیار حق شل ایمان راړه څنګه چې داسې پکې اخلاص وی لکد صحابه ایمان راړه څنګه چې داسې د منافقت او د ریا نپاک وی لکد صحابه کرام ایمان زموږ دا علماوی صحابه معیار د حق دی صحابه کرام معیار د حق دی اودام مسلے قران کے دیروزائینو کے ذکر رہا جدی وار کے اوسو آیات نو گورے آ بھائی گورے سوسور ہے با خارا کیم راز ہی پارچ کل ختمی کی اولا آیات مبارک او گورید سورہ بقرہ یوسل ودیر شم نمبر آیات گورے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا کی مان روڑو جوی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَمِثْلْ دَاغَ چِتْتَاسُ وِمَانْ روڑِ فَاغِ آمَنْتُمْ کے خطاب اولنی مخاطبینی سوق دی اصحاب درسول اللہ علیہ السلام اوایاث کې علما کرامو یو د توجیحات کړي بې مسلمه امنتم به د توجیحات سی چې پامه خبر مخه لراش دابا ګور زائده د بې مثله کې او دا مثل صفت دی او مصدر محضوف اگر چه بعض آیده شی او مثل صفت شی دم از در نو تقدیر د کلام داسشو آه و ف این آمنو ایمانا مثل ایمانکم اب ایمان راڑو استاسو دیمان غنتی فقد احتدو یو توجیح آیات کلا دا او دې به کې دا ضمیر راځي له الله یا قرآن تَعالى نبي عليه السلام ته او دمه توجيهات کې دا چې ما مصدریا دا ما سره مصدریا دا او دا د مثلو لفظ دي چې زائد ده نو رات تقدیر زائات دا داسې شو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ مِثْلُو لَفَزْ زَائِدْ شُو مَا مَوْسُولَ شُوَا فَإِنْ آمَنُوا اے بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کیمان راڑو پاغسو چتاسو ایمان روڑ پاغی فَقَدِ احتداؤو نُدَيْلَارُ مُنْدَا لوګره اولي توجيبانه تاسو ګټ ایمان رورو خو تاسو د ایمان سره پاګي کې مواصلت او تصديق یې او کوو خو په تصديق کې تاسو د تصديق سره مواصلت نظر ته مواصلت واکې شوه د بینل ایمانین فقد اهتدون لار یمنده د چا ایمان کده صحابه غنته پکه اخلاص ته دفاع او ریا لشتن او لار یو تا و انت ولکوا ورید الی ایمان روڑے خود الله دا پیغمبر د مرګ ورو صحابه غنته نه ده فئنماهم فی شقاق بیشک دایپ مخالفت کی دی دغه ری آیات مبارکه کم دا خبر ذکر کئی چی صحابا میں عیار حق دے اگر تاسو سورہ توبی آیات سلم نمبر سورہ توبی کی اگر ای آیات بے سلم نمبر یو لسم پاری افتدادا سلام نمبر آیات ګورئ چې له صحابه د ثابېداري په سده ثلو مونږ ته څومره فضیلت او حکم نه والسابقون الاولون والسابقون مخکې دونکي مانتا الاولون لم بني منل مهاجرین والانصار ذم مهاجرین والذين اتَّبَعُوهُمْ بإحسان أَوَغَ خَلَكْ كَيْ رَوَانْ شِوِيدِ دِدِ مُهَاجِرِينُ وَانْسُوَارُ بَسِي بِإِحْسَانٍ اي بِإحْسَانٍ فِي الْقَوْلِ يوم آنا ولماء ذاكري يوم بِإحْسَانٍ اي بِأَعْمَالِهِمُ الْحَسَنَا روان خو خلاص همبال خزای به احسان فلقال ګړې ورډې نوې ای پسې خله شفا ستره دا نچ دینم دای نش وکم او ور پسې ګړې یا به احسان دای په نیکو اعمالو کې رضی الله عنهم وردو عنه رایب الله د غلینا وغی به راضوي د الله نه لګوره رتو خلک به الله کا میابیږي چې ساحابو په سیزیې خو خلم سمبال د به احسانفلقول د رستتو خلکوونه الله بهله راضی کېږي چې ځی د ساحابو روان دی خوخلی سمبال دا او دا ای کو آمالو کیای پسیجی او دکا زنی کارونا اللہ دا این اثر گنکلیو دینی پی مکملولو هغه وخت وقتی غلا شوی ونو لاسی دی پریکڑو تاسو تازو لے اخولا کچا غلاو کنو دا غلاس با کب زینا پریکی او هغه وقتی گورا رجم او سنگسارم را غلی دی دریم را غلی دی اللہ پی دین سکولو د دین په مکمملولو لکه تعالی دا نوې چې هغه وخت کې غلاسی او لاسه پریکلو او تعالی به څنګه پتا لګېدا دا تم لګه خلا او کچې په روان شي نو پوه شوې د بهسانن فرمانه واره په خیستو اعمالو کې روان ش الله چې دین په مکمملولو سره کارونه د ټکړي رستو متبدلاس د پریکولو طریقه سمالو ویدہ هغه وخت کې دا دین الله مکمملولینا دا لعان مسلب منتسنگ سرگندیدا کپائی راغل نوے دارنگی دا حد قذف مسلب سنگ سرگندیدا کچری اغا وقک شوی نوے دارنگی اگوری آیات دا سور حشر صحابه کرام رضی الله عنہم معیار دا حق دیم لسم آیات اگوری دا اتشت میں پاریم دا اس विश्व می 파رے لسم آیات مبارک هو گورای سورہ حشر گورای والذین جاءو من بعدهم وربخ کی اللہ مهاجرین وذان سوار و ذکر خیر کھڑے او دائی بارک ایفی سلم او رول گرہ مخی اتم ایات کی ذکر دل مہاجرینو ہاں اتم ایات کے لئے ذکر دے سورہ حشر کے التا اتم ایات کی ویل الفقراء المہاجرین الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِعَارِهِمْ وَا مُوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ من الله اللَّهِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الله هُمُ الصَّادِقُونَ کو دي پهلو غورئ توجه د وخې هر شواله چې د چا صفت کوي نو د کمال خلک وي ک نو د الله د حبیب برګې د معاجید هر شوالې مونږ تاسوله صفات دکر کوي للقر دمالی فید فارد فقرا و دې كم فقرا المهاجرين چې مهاجرين دي غره وطن ورسي د الله او د رسول په محبت قربان کړی الذين هم مهاجرين خرجو ب دیارهم راشد لشی وی دی را است لشی وی دی دخل کو رونا و اموالهم دخل مالونا ياب تغون فضلا من الله ورضوانا لټوې دې مهرباني د الله د طرفنا او رضا هونګي الله ورسوله او د دا مهاجری د الله د او د الله د رسول مدد کوي او درف سلا دا اولئیک هم السوادقون دا کامل و مکمل رشتی دیدید اگر رن قرآن ایاتینا وطولی او بل سر تڑی ویایو الَّذین آمَنُتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَا سوادقین چا سر مرگرشا اولائک هم مشاہدق منتوی دیسر مرګریشه د دیسه دی نقش قدم په زئی وګور دی وکي بلا استثناء وې سو کې تی بار کل جفلانه مهاجر ده او فلانه ده اے عرش والوې سمره مهاجرین دي بلا استثناء اولائک هم مشاہدق دیو جنې او مصلو واوري د صحابه او د پیجندو د فارمونو تاریخ ته تا مختاج نه یو ارشوال خپل کتاب کې دایي ذکر کړي او د الله حبيب په حدیثو کې دا غي ذکر کړي صحابه ک پیج نه په قران سنت کې پی پی تاریخ د دشمنانو لیکل او غیبت نام کړی دی او هايو يو صفات ځان کراولې به اللہ ملوی لی عالمان و عالمات کا ہم آئی ہر کتاب کی خطاوی ہم آئی ہر کتاب کیسا ہے؟ اور ہر سپرکلوی نلوی دے قصر عیبون بپکی نو دا چاد غی عیبونو خطایانو پسی بنکی گئی بلکی دعا بور تکاوئی لیکن خطاانا پاک صرف دا اللہ کتاب دے بازی خلقی لی مگی وې فلاني کتاب دا ذکر دی وګوره قران دا وینه دی دا نو دی په هغه ځای سره واه کزه په یو دین عمل کوم او بل مسلمان په قبر کې بدنامو مو شرموم ایمان سره وای قران مو مخه لري او دا الله کور کې دا زر ذکر کوم کې دین لړو دا سولوا ها دا زه دین لروم دا خلکو عادت داري وایي باز خلکو طبيعت دبچ غلتي وي مش ټول بدن کي پګندز کي دي ټول بدن صفا سوتره خود پکه هغه چیک اپ دي کیند نه کوي دا او ګت دي دا باز خلکو خوې د بچانو غلتي دته وایي ګورو بابدي حديث هملوکو افلانې فقي خدا سي وي دته پدي حديث هملوکا دا هغه شرمول سره دي سکار دي داد اللہ پا غضب کا کرشوئے ہیں کوئی کچھ پا خبر آباد کتاب پا دی حدیث عمل کروئے هغه دی نو کولے اتا دانوئے جی فلانی کتاب خدا سوئے لی فلاني دا سوئے لی اے پا حدیث عمل کا نو مڑاو جو اندی شرمی سلا ایچی پوش و ایچی دی نو بی دی بی خی او مقصد دی مخکنو لماو ندخل قرطو رولی دا سی کتاب شکسی دی بندوی خطاب پا کینوی نبای د بندکی صاحب چې وی خطا و پکی وی چې کتاب بشر وې دې تجدید د پلي کولو کې مم خطا وی د په وینا کې مم خطا وی د تب غصب خبر راخلی او هغه خطا لپاره ورله دعا وکړي بشر دې الله دې ورله بافي وګي اګتوې چې بده پسیښه دا یو مصیبت ته شوف چې موقته توجوب ولا چې دزان ندي مخک علماء پسی لګیا دي بو شجره الله په غضب کا کھړه دې ایتاسو کدا زموږ نه مخ کې صدې کې زموږ استادان او د علما نه دا د دین او حیا په موله چهره رسو دې په واځ دې را دې لري خپل چاپو کدا غي زمخ کې نه وي کدا غي نه مخ کې نه وي لذې خلق مونږ سره سمره احسان دې چې په خپل ویرو قربانو دې د زل مونږ او تاسو نو زمون ګره په دین روان یو نو الله له وجه له غړو چې الله ته ونه بخلاو الله ته خطا یا نه معاف کوي اګه موږ داسې کوئی جراغل رسته وي د خپل عبادت په بس کتاب کې فلاني داخلي فلاني داخلي ګور عرب ول امام دا وایي کله داسې وایا په چې طالبانو له درس کې را لږ کتاب وي يرې اهل علم لیکري jira خبره خطا دا الله دې د مصنف قبر سکی نوور ندی دکی اچون کلا کتابونه نجیب په خوانې د کل داده اجتهاد مرتبه ته رسیدریو ک دای خطا دی او اجر بال الله ورکای سکه مستحد خطا شونوم سره یو اجر بال الله رب الست ورکای نو ورکه د کلم د ځان مخ کې په څه لګیا شوئی نو پوه شئ چې الله په قهر او غضب سے الله دې موږ په خپل قهر او غضب نک کړای د دې کې د صحابه کرامو ورځ مهاجرین مبارکي وای اولائک هم شادقون دې کې کوم ورځ په ټاکرو سر دې ناغت اذان غوڼیښته او صحابو کی تراو کوټه ګوري اوبای 1000 کې کار کو پزالت دې کتاب لیکل وی چې په صحابه دې کې کنه اوبای تاسو که چې تلیکل کوي بازارو لیکي چې ما کې دا د ایبوندی او د ان الله لذی کې که څه ژوندې مبره لدعا کوي اګمبر شوم کوم نو د زه را هغه خلک چې د الله رحمت لر رسیدلې ولې تعریف کوي غره بیا ور پسید ان سوار او ذکر دې وای ولذین تبوا و اذر هغه خلک چې زیدي ولده پدار په مدینه منوره کې دا مدینی پو نمونو کیاو نمده ایمان او دا مدینی نمونو کیاو نمده دار والایمان مدینہ صدا دیتو ای دار او دار والایمان ابی آخر زمانہ کی خوبصی اللہ حبیبو این دین لا یعرزو الی الحجاز او الی المدینہ کما تعرض الحيۃ الى جوهرها ويخر زمانه کی بدادین بیا حجاز مقدس او حرمین و تراغنش ویلکم مار د سراخ نو روتو اټو دوریه کی چکروار بیا چرترارجی یاخل سراخ را د تما مدونیات د حیات د قبضه نه راغلی د مدینی منورین راغلی مان اسلام حیا شفقت ملا محبت اب اخر کسو یو مرګره یا اومبه د وړو خيار ده دا غمانه ده کې بیا مې بچینو وایره زه ودینی په جواب باندې ډېر مته بیل زکه چې پیغمبر ویلي چې اخر کې بدین چا راځي ان زینا لا یارض ال الحجاز ال المدینہ کما تعرز الحیۃ ال جوہرها دیو نم دے دی داروال ایمان داروالسنہ من قبلہم مخکد دوینا یو حبونا منہا جرائی لیہم مین ساتی داغ چاسر چہجرتو کیای دویتا ورائی جیدون فی صدورہم حاجتا نمو می پخبرو سنو کس تنگی مما لاس نه وو چې مهاجریوله وړی شي ی خیرونهله انف هم وور کې په خپلو ځنو ولوکانهوي مخصو اگر کوي پهې ان سوارو سخته لګاب ووقا شوحه نفې هرهڅک چې بچ کړی شو د بخل د خپل فنا و اذ غك کامل او مکمل کامیاب دي وګوره پیغمبر گواہی کړې ده وفات نه مخکي و ينصعرو جکم حق نه پورو خدای الله او د اسلام سره اذ دې حق صبات دي په آخرت کې ورکه هیڅوک نه رسول الله السلام و ينصعرو جکم حق نه سکو هغه ترشره کو تاسو تبدو هوت په واکیا کې راځي او هوت کې زیات شهیدان ان سوار دي مهاجرین کوم لا هللی بل کې لدايه او ثبوت چې د الله حبيب او خواړه کړي چې لکه د ځان او د بچو غو ته بسایې فاحت کو زمونږ د شهداو د لاشو ډیری جوړې دي چې خو تاسو اختلافات وکړل نشي راشو نه او هوت کې د اونډه سوار او د شهداو ډیری پرات دی. او یو واکیاب دره تراشی <مترجم> سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ور دی وخت کبد فکر له وغامانت او هغه احد ورته بخیدل نبی رسول سلام کو زخمونو کی لیس پیس فروز دی نی بهيږي یو صحابي ته وی لارښو د سعد بن ربیع صحال شي شهیدانو کې ده او کپ زخمیا نو کې داس سبي راغېوي ا بخ په دی وختېب د رسول الله را یاد دی چې د شوهده او ډیری پر راتهدي خپله تیوي نه وي دغله سوچت کو بس خیر او سګوکې و د الله حبیب وی حال څنګه دی و خکې حال د جندت ګوره یخ صحابی ور سر ثار شور زلګ شوورو ور وي ما سره حالال که تاسو مدیې واله کې سا غړېږي او د رسول الله یو یخته چال لا یو لوی امانات له موګه ورکړي یو لوی امانات مو په سر کړې شاوما سره به یې ساريږي نو الله واي فا اوله کحو المفلحو ګره دا سوار مسله حل شو او چا حل کا ها به چا حل کا یو بار کوي اوله کحو الصادقو عز غم د درستانو نغور درست نو بارکه سه شرط نه لګئی والذین جاءو من بعدهم هر خلق چراغ لی پس د دی انصار او مهاجرینو نا یقولون دای وای ربنا لنا ای زمږه رب بخنو کی موږ تا ولې اخوان الذین سبقونا بالإيمان او زموږ غړو نه هاګه سانو تا چې غي ای ایمان تزموږ نړو باندې شي وی دي ولا تجلفيقونو بناغلا مگر زه زموږ زلو کې کی کینہ او حسد للذین آمنوا هاګه سانو سره شی مؤمنان دی اے رست خلق بالا برګری چې صحابه او د پاره د خیر جوړای نو الله د دعا حکم کړي وی دای رال البدر د شروع کې کرا وافیز دیوک نور شوک دی. اللہ سے حکم کرے دارست و خلق کد محاجرین و انسوار و سر یوزے کے دل غاڑی نو دیبو ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بال ایمان دارنگی سورہ فتح و گوری جس صحابو شان و گوری او غیب یارد حق دی وی ګورئی سورہ فتح شپګی استم پار کرا زی دا غی آیات ګورئی او تل سنم بر آیات ګورئی ا لقد رضی الله علی المؤمنین إذا يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فآزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أرشو على دس خلق صفتنا فيه أواغي دعلاد حبيب وصحبت بابركات رمشويني له قا راض شَوِدِ الله هو ب شکه راي شوي د الله نیل مومن ګوره د ایمان دی ایمان ذکر څوک کوي خواه کوي نو د را یا منافقا ظاهر کې مرو خو با ک سنو الله او الله را ې شوي دی د مومن داونه دا کوم ا د یو بهونهکه تحت شجره دی کاه چې بیا ت کړړیو تاسو سرههبي به دې د لا دی فلی مما في قولو بهاجب کېتاب دیته ترقیان ته پورې دی نه اللهلهپته چې داسې ثبد نصبه بر چې زمادل نبي د صاحبه پهېبه وئ چ ظاهر کی مرګ لري او باطن کینو شریعت ظاهر لګوري قدله کې د صحابه د زړه حلم وای فا علما ما فی قلوبهم اللہ لپت و لطوذا غسدق او د اغه اخلاص فی قلوبهم چې دای پزرو نو کېو فا علما ای من الصدق والاخلاص فی قلوبهم فانزل السكينه عليهم رلګلو الله آرام او سکون باوي واسابهم پبدلکی ورګلو اغیتا فتحا قريبا فتح نزدي <دیم> <تصفيق> عطا سره چې دچا شې فقران کې وی او پتورات او انجیل کې او شو غیلہ بد نظر نظر ګوري نو دا بد نصیب لکنا وګورئ تاسو د دې صورت یو کوم درسم نمبر آیات الله تعریف کوي د خپل پیغمبر دبرګرو محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه و آله یا رسول اللہ والذین معه اغه کسان چې ذری سر مرګ لري اشد او علالکفار سخدی ذکفار ومقابل کی رحما بینهم اپخل منس کی په ول رحم کای ان خبر الټ شي ها بھائی مغفل کیو ول تکلو کافر نہ بسلا و یو سړی باسته لې اډې رخاري پیوکا چې په دې بخار کوم چې پری به وغه د کور چرګو ډی را دی ول نن مسلمان به دا جوړ شوی یا بای باز دې په مسلمان ور خوشې شو باز یې ساتلې با و دې رخاريو کړي چې پری به خو چې ښکار براړي او کور چرګان باندې کنټرول څه کړ ټول وې روونی ول نن ګور خبره ولټا دا الله یشد او علل کفار صح دیدو کفار مقابل کی روحما رحماء بينهم اپخلمنس کی او بل سر رحم نے رب دا غیظ رکو د سجدی صفت کہی عرش علوی وئی دای رکو ک یو کتا دا پیغمبر د مرغو سجدہ ک یو کتا تراہم رکع عن سجدا ویندای رکو ک او سجدہ ک اون روکل اگر سره روکو کای روکو موږ هم کوم کو سجدہ موږ هم کوم خور لکه مو دنیا او تکړې و یبتغونا فضلا من الله ورد وانا پدی سجدو روکو کې نیس سره لټوی فضل دا الله او رضا ون کی سی با هم فی وجوهه نخید دیدای په مخونو کې من اثر السجود ذې نه خد سجدونا اے ولما ولي کړي او اې یو نور وي پدي مخکي کم مسلمان نارینه زنانا چې په تهجدو پابند کی دي مخکي تهجدو یو نور وي ذالک مثلوهم فتوراثي فی ومثلوهم فیل انجیل <تصح> پیلکه قران څنګه صفات بیان نه نو داسې مثال او صفات دی په تورات کې او دغه مثال او په انجیل کې آسماني کتابونه د ته تعریف نه ډکې خلا الله نه راځي شي نو هغه چې په جب د جبروځي چې عرش والے سکی صفات بیانه او تورات او انجیل او قران دا غېد صفات نه ډک ایا مشابه د علماو لیکلي وای کومکه تل قران کې تقریبا د 80 نوواله تر سو پورې آیاتو نه دي چې پاره کې صرف د صحابه کرامو تعریف کوي عرش والا تاسو د ویسو کول لټای بیا ترجمه غواړی غوپي کوي کنه ريوزل پکې دا ولټوي د 749 تر 300 پورې 800 پورې د غدي آیاتو نه دي ال ...التصرف دیتا... ...ویولائی تالا هدام من ربیهم... ...ویولائی که هم المفلحون... ...یوہم ادایات شوری فاتحہ کیوئی... ...اللذینا انعنتا علیہم... ...ویولائی تالا دیاور پسیوئی... ...وی اذا عقیل لهم آمینو کما آمن الناس... ...لو دا اللہ دا پار دایاتو نمچہ تولتوئی... ...اشتا تازو دیمو لگو رئی... وَإِخَلَقَ اللَّهُ الرِّجَالَ لِلْحُرُوبِ وَرِجَالُ لِلْقَصَدِ وَالسَّرِيرِ ساري جزر آواتم نقول رزنانو دارا لگلية تاسو كي يوم دا سي ساڑه نشتا كي اغم پرون عياتو دا لگلية كي چالي کلية ها باية ورائدان را لگلية دي پره او دي یو ماشو مين خواري كده پرون مموين ختم نبوت دبارا كبا عياتو کمال كو اگر چې قتل بغاړي باندې دریاتي آيا دنې راځه په کلي شورہ اتازوه نو خلک نه کالې جربان دي خلک چا ته دې کولای وای بھائی نو یې کول غواړي دې باځي خلکو ته وای بلکې هو څامرالو وی بچي چې باځي زنانات د درش پڼې ټوري دوی پڼې ټي آيا د راځي کې څنګه بازې زنا نه چيلي شي نارسته نو پرون موږ چې کوم مطالبه کړې و تاسو کې څنګه کړی یا وای؟ هغه دا موږ بخښونکیو کنه بخښونکی زویدار ژرای شي افصلې کارره ده اپا کې دی یو پی سی سشي دی دا بخښونکی کنه بخښونکی یا وای ها تبلی کې لیسورا ها ګور اغي سری اسلی کې لري د تیسلې ویم در باندې وګورئ دی ولغواډیه اته سولي کړي ها بهاصار ویم ګورئ فضیلت به چا ته سولي کړي وای بچا بل چا سور لیکري ها وګورئ دی د موږ دی طالبات او کی یو د جلسې یو طالباله ناغتریه سې لیکري سورہ پورا پورا آیاتو نیلکلی خواه، تا سو غتش نمبر لکلے نگو را دی بشمشو گی رکلی که نویشو گی رکلی وَيَا الَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامًا تا سو سو کلم آئی خوب موکو تا سو نیلکلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وردم کمال کرنے دی زنانا گو را پورا پورا آیاتو نیلکلی تا سو نیلکلی بچے ما شاء الله لګمانه ده داګور زمو یو طالب ولېب دي ادل لګه دعا مو کوي دې ډېر صابل له غیر ازري دې راکای ټول ول دعا کوي چې لا ول د پچت به لیکي سورہ او نو تاسو غزانې پاتې کارو سو بھائی اغه تریاسې لیکلې و درته لیکلې اته سرور خود فکر کوي خوراک خکوي اوس مو اورې دلې بھائی خوب خکوي زمو استاد به طرف اغه دومره خوراک خو وکي چبورې په کتابو د پروتستانتو د بالاخ په ځای آيا و معنی شی او بيد خپلې نه وې دي و او يلله علم نافع اراکي کوئی کوي په خبره راځي د علم نافع به تاسو په خوب کې ملایويږي خود او خړاو کتاب په ځای د بالاخ په ځای په پروتست اه وای نو ورته په چات بیا راځه په کړي یا وای دا چې ګورو پوښيش کولای چې دا یا دغه غریبولو وردا هغه موضوع موجوده ټول کې هغه خدينه ما هغه ولد ختم نبوت توا او اصحاب د رسول الله عليه السلام وردا د موږ له په چاپ واسطه را رسل لري قسم د ک صاحب بدنام ش الله سو کې مسشه پاتل نه تاسو او موږ پیغمبر په موجلې دلب دا د مستریقه د چاپ ذریعہ راغلي تاسو او موږ د پیغمبر عليه السلام شکل مبارکه کتل شکل مبارک و یک سره چ سنگل ناشمو ته وې پوزابو و راکه دا سه واسرګه دا سه ویلا سنید قسم دیو یوشیته کتل ی یو یوش باڼو لیکتل د الله د حبیب خفو غتو لیکتل لو دا ټول دین چار رسول اون په دې په لګره پلو غتوند ير رسوله کان فی رسوله تل دیو ند دغه فرع خو دي وجنګ د تبلیغ خبره کوي و هي بهونو پاڼه خو به ذیل کار کوي اته غړيو کوچ خوري قوتکه کار دي د دین نکو هبا په خبره باندې نو دا کچھ او دغه چی خوري دي په لوګرديره پاسه دي دغه پاڼه چی خورلې دي د رسوله نو نور غز نو اي په کتاب لکي او اي په سي د اجره بره استه د اجره پر په کول کابه ده کنه ا ساره مل مسلول کی علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم الله علیه کری و اې دا مره لې الله نو دور صحابه پڅ سوي نو هغه ویژه په وضعیت پرې پم مینت ته خلق او خلاص کو چې دې ویژه قانون جوړ شي چې څوک اصحاب رسول پڅ سوي چې دې د راځي وسه شي ارشواله صفات کای افرشواله بدنسي ور اغله دای مو ثبت بیا لري روزمو ګرهول وی کار په مخاله شو یولو عالم اللہ دی جنت فردوس فرور کی اس وفات تے ناغوی جلو سو نوالیتو سو قرے ایاتو نا دی نصباب دار نتویل اکمان دل مساء اللذین آنامتا علیہم دی چا صفت تے اولائک آلاہ دن و اولائک هم المفلحون دا سی ایاتو نا بگو رئی و اذا قیل کما آمن الناس ادام درلم خلله او اذا لك مثله في التوراث ومثله في الانجيل ذاکم صفت چه اخیری کتاب که د پیغمبر علیه السلام د مرغورو لکھله نو دا مثال د و او پتوراث کی او مثال او پ انجیل کی اه ان ارا ش او په فصل ج اوباې خپل تېغ فذه هو نو مضبوط کېغا فستغ لاه نک لکشي غټشي فلهسو کې ودرريږې په خپل طب یوجب زوره ل غی بهملکوفار تاجب کیا چی زمیدار لرددہ فصل دیعجبو فائل دیعجبو الزرو و الزراع تاجب کیا چی دعا فصل زمیدار لرد لیاغیزو بهم الکفار ای لیاغیزو اللہ بهم الکفار دی آیات میں امام مالک رحمت اللہ نے استمباد کرے توجب ہونا وې د صحابه شان چې سوق پغو سکه چای دا غي فضیلت چې سوق پخپکان کې چي نوزانه د کفر مرتبه ته رسول صحابه چا فصل د چا په وینو باندې دای تربيت شو دا د رسول الله بلا واسطې سری شاګردان دي نا ورته خوشالید او کافر ورته سکيږي اې کې غو دارنگه یا طول ازان سرولی کوي یا برازي درس کې سورې حجرات و ميات لي کوي سورال عمران آیات لي کوي يوسل در سورې اطفال آیات لي کوي دو او یایم او توبې آیات لي کوي يوسل ولسم دي ټولو کې د صحابه تعریف ده او موږ د فارغې معیار د حق دي لکه تاسو اورید مغتداغه خلق لارخه جتا په احسان کړي غرد صاحب و بارک اسمرایا دونه دي چې الله په اس کړي انعام او احسان یې پکړي ادي بارک شیخ رحمت الله علی او خل کتاب لیکله شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ چې صحابه معیار د حق دی هغه کې ارسره جگري غزال پیدا کو و ا اذ قيل لهم كلجوا لشذو تا امنوا ایمان روئی کما امن الناس لک څنګه چی مان روڑے دی صحابه کرامو دی نبی علیہ السلام او دی صحابه کرامو د الناس ماناتس وره دکنه الناس نمراد سوګ دی نبی السلام, و السلام او دا غهی مرګری دا ابن عباس رضی الله ونما کوله ان الناس رسول الله صلی الله وسلم منعوا من, من المؤمنین تاسو مخکې او خبره وریدلی وو وېده صحابی تفسیر د قران د آیات په حکم د حدیث مرفو کې دی صحابی تفسیر دیو آیات دا د باسي محدثین او مسلک ته په حکم د حدیث مرفو کی بھی. نو الناس نه مراد ابن عباس رضی الله عنهما او ایسوق ده صحابه کرام او نبی عليه السلام دی کله چویل شدی ته ایمان راړای کما امن الناس لکه څنګه چې مان روړې دي د الله حبيب او د دو دوی دې مرګورو ڈدوی دی مرگرو او مالی متنزیل کې امام بغوی وئی لالوی محدث و مفسر دی دیوئی انناس نموراد عبداللہ ابن سلام دی رضی الله عنہ دا دم صحابی دی نگو راکھا خبرہ سر دل دیو فرد ذکر کو او اغا اہلی کتاب چی امان روڑے ہو او سوک وئی دینا مراد محاجرین و انسوار دی دا قولم معالب تنزیل کے امام بغوی رحم اللہ ذکر کرنے او انناس کې الافلا می روڑے الکاملون فی الانسانیہ دا پہ انسانیت کې کاملون ذین اپ علی خلق په بحایمو کې شمیرلې شي زکای د حق د باطل په منځ کې تمیز نه کوي قالو نو د منافقان وای انؤمنو اयाम غیمان روړو خما امن الشفاح لك سنگ چی مان روړو بی وقفو ذلت جاهرا یوشقال مخی مونگ ده نفاق تعریف کرده اظهار الخیر و اصرار الشرق اظهار الخیر و اصرار الشرق نو دیده که خدای سرگندوی صحابو و پیغمبر ته بی وکوفوی نو اظهار الخیر و اصرار الشرق ورانا نه اشکال پوه پوشوی که پوشن نا خدای سرگندوی آیا مونگ ایمان رادو لکا ایمان روڑ دی بی وکفو نددیش کال جواب و لماو دا کرے ویدہ دی خپل منز کی الله د اللہ دیگا پتھوے خبر حکایت کو سرگندی نہیں بید پا خپل منز کی پتھوے لیو آلم بی ذات صدور خپل پی غمبر تداغی حکایت کو اچاوې مسلمانان ناسو ناس ویلو پټي ویلو نو عالم السر والنجوا اغه خبره مسلمانانو ل سرګندکا علا انه هم هم الصفه خبردار بهشک دوی هم دوی به وقفي ادم د صحابو د فضیلت آیات ته لري په ورته اپسو 700 سره د یو هم ټولي دنیاوالو لوي امنو کما من الناس بلې او حدیث قدسی ده وې من عاد لي ولي فقد اعرضته بالحرب څوک چې زما د اولیاء سره دوشمنی کوي زما ورته د جنگ اعلان کړي نګور منافقان وصحابو تبيوقف في عرش والبدلالي و على انه والصفه من عادا لي ولياً؟ فقد أعزنته أقول الله ميدان مقابلين روحة أقول تر قيامتنا الصفحان هي فوري ان خطو وي خبردار بشك بي, بي وقف دي شسوك أصحاب رسولت بي وقف وي عرش والا انتخام اخلي على إنهم هم الصفحاء خبردار بشك بي, بي ومذي بي وقف دي ولا كل لا يعلمون لكن ديبو هگینا قربقي ولا كل لا يشعرون وی. او دلتا وی ولا كل لا يعلمون دروازه کې صفه راکته راحل الملك لي وي الت اسباد کې دود افشاء لان المسبت لهم هناك هو الافشاء وهامما یده کو به ادنا ته امله ی احتاجله کې فکره هلته لای شروعون ځ کوئ غی ته ف سې ولو هغه په معمولی سوچم معلومیږي دومره فکر ته محاج او دلته دیسببي ووقفتوف س ته او دا نظرېطام ته ماج دی د لا علممون وي لا المون مرتبه د لای شون نه ډیرهره او د لا ی شورون نه د لا یلممون مرته به ډرهره وله کلله لمون لیکن د پوهیږ نه دګړیله اللمین د س په خپل دقام مخلي و مسله یاد دا الله والا چې کوم مخ کی تیر دي صحابه تابعين تبع تابعين دای چې لای و حدیث قصیم وو ورو ورو یوشوک چې زما د اولیاء سره دوشمنی کوي زما ورته څه ده الهال رجعه ده تاسو واقع مخ کې موږ په مدینه منوره کې ناس وو نور واقعیا و و یو عالم ذکر کولو او چا دی اې موکي امام ابو حنیفه رحم الله یا بل چا پسی سس پک خبر اوګه اصلی اصلي عالم نه سووي بس د خپل ایمان خراب وي وي بازي دی بیا ته پوسو کو چې څنګه دی چې دی ایمان خراب وله دا حدیث وي الله یو ژمنه د اولیاء سره د دشمني کوي د جما ور ته اعلان جامع دی وي ګور دشمن چې دشمن سره جنگي وي نو وره نو وره شه تی رانی شي نو الله چې سره جان کای موږ او تاسو سره ټولو کې بهتر څه دی ایمان برانه نسل کی نو ځلی وخت ګور د بازي اولیاء او پسې سپکوي هغه الا التا زرر رس او داغه پس نو تدلت زرر رسه اته دا سې وی چې تا په کې علماء نو با اولیاء وي نورو کې به الله دشمنانی سپوږې په خبر باندې ټمو ډالو کې چې اهل حق علما دي ځنې وګورئ چې په اوراله کې به تعالی به د غره پاسی مشروع علاکه زما په څو پیګینا یو لوسی خلاندی ځ باندې به کفر فتوی لګی د سبا نتیجې څخه مونږ انکا منکرې حدیث ته جوړ شیدا غزار والے کیمان کې سلب شو او اس په ګټو وډو سلب الله والو سم کوي د کافر دې بيځته حکم مونږ لراغله دا زه دې دا ویلي چې جناتبدل ویلو جو چې کافر مخه دې د دې دکانې په او او توکا یې پخاڼي ولا یو نوای چې کافر ته کافر دې دې لوي لريتا اخلاقو او اخلاق کافر سرا د سراسو کا اخلاق ور سره او ساته چې دې اسلام په څه طریقه سي دې تمائيل شي و ايذالق کله چې میلاو شي د منافقام د هغه کسانو سره آمنو چې معې روړی قالو نوای دوی آمن نهمونګم ایمان روړې دی او مونګم مومنانیو و دا خلو علاشي دوی دیم کله چې لاړ شي د یخ پهو قالو نو داپان ورته وئ ان نه معهکوم بشا کامونږ خو تاسو سره برګريو تاس دا وي تاسو خو مونږ د مومنانو پهډله کې لییدې و هلته نسوئ د وي ان نه مع نحنو مستحځون بشا کامونږ د مومنانو پورې ټوکې کوو اگر دو قرآن دی تعبیرات تو تو گرئی سو دا عجائبات و نڈک کتاب دے مومنانو لوئی آمننا جمل فیلی اے ذکر کا چیدی کس تحقید او دوام آمننا و موگی مان روڑے اچی اخپلو شیعاتوینو سرمر گریش و انا ماکم جمل اسمی اے ذکر کا چیدہ دلالت کئی پا دوامو صباتو استمرار بانے و ممنا ان مبارکی جمله فعلیه ذکر کا او دخل شیاطلی مبارکی جمله اسمیه ذکر کا چاغه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې او دا وای را حلو معنا بمبو کو پیدشراف اوسلو د خلا په سیل کی چکل اله راشی نږدې معنی د زهاب او د انصراف وی طلب خلاب ورستم راشه خپل څه ورسره دیلا چې دل شي نه دا معنی نه کوي بیا وایذا خلا بعضهم الی بعض ال څه دا چې نه کوي چې لاړ شي ال چې یا شي بازی د بازی سره نگو دا حروف جار یو یو ٹکی سره سمر سمر مانی بدلیگی نو دیده که خلو نرستو لبز الاراغ لے نو دیده که مانا دین سراف داو تعدیت راغ پیلا سرا و اذا خلو و اذا انصرفو و اذا ذهبو الى شیاتوینه مخیتاسو پتا عوض کی ویلیو چه شیطانان پانسانا نو کی وی دغه ګوره اکثرا معنا د هغه شياطين نو د چکم د انسانانو سره تعلق لري شياطين لکه څنګه په جند کی پیریانو پیرانو کې نو دارنګ په انسانا نو کی وی علماو لیکي شياطين د سوک مراد دي سادات او او د دې غدونیه او دیلی مشرع لکه يهودو مليان ده مشرکان و مشران ده منافقان و مشران رؤساؤهم من احبار اليهود ورؤوس المشرکین والمنافقین ده شیعاتین نمراد دیهود گندا منیان دی او ده مشرکان و گندا دي دی ده منافقان و گندا مشران دی اگر چه بعض مفسرینو زمانہ نام کړي و يهم شياطينو الجد دا د بعض مفسرینو قول ده وکال جمع من المفسرین هم القهار هدا کاهنان چې دروغ داوي کوي امام روحلمانی وي شياطين لسوق مرادي من کانو يامرونهم بالتكذيب من اليهود د هودو کې چې چا به د ته د دروغو حکم کولو چې تاسو حو پهې غبروقرران ته د دروغو نسبتو کوي و دا خللو کله چې لاړ شيوي اله ا نه خپلو مشررانو شته نهنوثابقالو نوی وایي ان معاکم ب شکه موږ ادا سره و دامونږ چې مومنانو سرهکینو ان نه نحنو مستحزیګون بشه کا د دوی پورې ټوکې کوو د پورې خندا او ټوکې کوو اګوره منافق و غ ډلیته چې د کله فده نو د مومن مرګېې او دا کافر غاصب باطل کې مرګره کوو फायदा په نو نه پدې ګوري چې تلکم په لادر نه دا دیو جنا حدیث کې د منافقانو یو مثال راغله یو حدیث کې د منافقانو یو مثال راغله دا هغه مثال د منافقانو داسې دی ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت سے قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائره بين الغنمين تعير الى هذه مرها والى هذه مرها لا تدري هذه تتبع ام هذه وي منافق په منظې دا غګړي بې د د دو کنډکونه دي کل هلته وکېاکهدي سره د وکې دا پته لږې چې دا یو وګړه او بزه منډی وي چې دا ل کوم کنډک ده لکهقرآان کې الله وي سره د سا وان سرړ کې یو صدرې سرختم مضب دبي نه بین ذلكله الله ولا اله الا الله وای او د پړک دی پمن د کوفر اسلام کې لا اله الا الله حقیقت کې د مؤمنان مرګ لري بلکې خپل دنیوي فواید لګوري ولا اله الا الله او نه حقیقت کې د کافر مرګ لري د غواړو دله خپل دنیوي فواید حاصل کړي یوتو ایستا مرګره اول تاسو و وېستا فرګره وای په خپل غوړونکو یو ملا خلک د علاقې دومرهږي خو پکې ټول دې نوم ودا لو نو یلته ممو یو خلک نمبر پر نمبر ګنټن پاس په دې موزه ګنټه ما کیورای شي بل راځي نو امام په جمعات کې ناش نو مختلف اراره استاد موږ دې کړو یې نه ستاپه دې زارم یوګله دې جپ موزه یو ګنټه پاس په بل راغی موز دیکھڑے وینا ستا پین تے ظروب سوچ ایک بہبر ہو جائے ڈٹھور لبے موز کو ما سفین دو اندر پیری ودا دے وی منافق دے شاہ دے تا دنیاوی فائدے لبوری کافر لو اس تا مر کرے داغن مادی اسباب سے کی راکٹ مسلمان تو اس تا مسلمان تو اس تا اکا پھر تو ایمون حقیقت کستا سمرگریو خمو منانو لچوائیو چستا سمرگریو انما نحنو مستحضیون ممدئی پوری ٹوکی کاؤ او دسنو